Народ вкладав у ці споруди не тільки свій піт, але й горіння душ, і стоять ці будівлі, мов запорука його добивання і величання перед світом і вічністю. Є життя і вічність, світ богів і світ смертних все інше прах. Дух повинен мати форму святості, магічне місце в поєднанні з життям щоденним, недарма ж звано Київ. Святою Софією Степію. Тоді чому ж я не у Київі? Я думав, Чигирин – це багато протоплених у снігу стежок. Можна б додати, стежок, які приводять тебе туди, куди ти хотів прийти. З Чигирина лежать стежки на всі вітри. А куди ведуть стежки з Києва? Тільки туди, тільки до Києва. Я думав, в Чигирині мене охоронятимуть орли. А в Києві? В Чигирині немає незнаних. Там тільки гетьманський почт, двороки, челядинці, попихачі, слава, блиск. А в Києві тисячі чужих. І всі жадають влади. Митрополит, воєвода, і єреї, міщани. Ще я думав, Чигирин я наповню собою. Київ не дається ні для кого. В Києві йдуть на поклон, а не жити. Живуть у Києві люди загадкові і несуєтні, хто любить рух, пересування той тут не всидить. Жити в Києві таке велике щастя, що це загрожує отупінням чуттів, збайдуженням до всього, що поза цим містом. Він не приймає нікого стороннього. Його краса. Замкнена, як внутрішній простір Софії. Вона прикрашена і назавжди, навіки. Київ мав бути поза мною, бо був наді мною. Тисячоліття дивилися на мене некліпно, суворо, очікувально. І на їхній вершині стякав ти вічний прославянський град. Чи ж міг я насмілитися сісти в нім? Попрати святиню. Втратити святощі не тільки в країні, землі, а й у душах. Руїни душ страшніші, ніж руїни в селах і містах. Я покликав Димка. дозволив готувати сотню козаків для супроводу, бажаючи поїхати по Києву. Не хотів нікого стороннього. Відмовився від послуг Віта і його пицарів. Радів, що немає коло себе прив'язливого Виговського, ніхто мені не докучає, ніхто не пхає цими жилочі, не заважає впритул стати з цим загадковим містом. Я не знав, куди ведуть вулиці, де стоять доми, де живуть люди. Я відчував тільки настрій Києва, вловлював його жадібно і покірливо. Він був невловимий, Страшний і великий, і дух возносився над цим вічним городом невмирущий, Могутній, чистий і просвітлений проти темної главісності і дієволічних сил руйнування. Він був спалений Батиєм, тоді поволі підіймався з руїн майже три віки, І знову спалив його татарський хан Менглі Гірей, майже двісті літ тому. І вже здавалося, що в мре Київ навіки, бо на зграничі стали купчитися перші козаки, відбудовано на старих городищах або закладено нові городи, Корсунь над Россі, Колубни над Сулою, Чигирин над Тясьміном, Кременчук над Дніпром. Життя пересунулося туди, а тут було, занедбання і розвалище. І навіть окраса Києва, Софійський собор, який уцілів при Батийі, доживає останні роки. Київський біскуп католицький Верештинський писав у 1595 році про Софію. Храм сиї не тільки осквернений худобою, кіньми, псами і свинми, які в ньому веждаються, але й позбавлений значною мірою церковних прикрас, знищуваних дощами. На покрівлі росте трава і навіть дерева, стіни руйнуються, стискають собор звідсюди грунти митрополицькі, архімандрицькі, ігуменські, чернечі, попівські. В шинках київських шинкують таким пилом, що коли б козі налив у горла то не діждала від третього дня. А мед, беручи за нього в тринадцятого, звуть тройником, а ним хіба людей троїти, а не покріпляти, бо він такий солодкий, як горілка з вісопу. Уніати ще більше зруйнували Софію і занедбали Київ. Міщени київські в листі до гетьмана і війська Запорозького у 1621 році писали, Церкву Софійську як обідрав пан Садковський, то нагадати йому, аби накрив хоч соломою, вже її гнити не давав. Олово обідрав і продав, і трісками накрив умисно, аби ся обалити. Як і інші мури повалялися, маєтності церковних вживає, а церква гниючи пустує. Після унілаті у соборі жодних охиндозв не було, як книг, так і жодних оператів не знаходилося, тільки голий і вівтори руїнами завалими. Митрополит Петро Мовила в чолобитній царю Михайлу Федоровичу у 1640-му повідомляв, что, не дебравши от волко хищных рук унятов в церковь соборної при мудрости в Киеве, в разрушенном виде, он по силе своей об устроении разоренных в ней зданий и внутреннем украшении, и днем, и ночью печалыется,